Трансформации Връзка с невидимия свят Музиката е божествен метод за успяване в света. Чрез музиката по-висши същества достигат до нас. Вие, ако пеете, ще спомогнете по-напреднали същества да дойдат и да ви помогнат. Ако не пеете, няма да се интересуват от вас. Колкото по-съзнателно пее човек, толкова повече може да се ползва от магнетичната сила на музиката. Без да подозира, той се свързва с всички разумни и възвишени същества, които му се притичват на помощ. Има същества, които като вземете до, се свързва вашето съзнание с тяхното. Има същества, като вземете рай, свързвате се с тяхното съзнание. Ако изпеете цялата гама, всички тонове, всички тия същества се интересуват от вас, вие ставате близки, щом пеете. Ако не пеете, прикъсват се съобщенията, вашето радио не работи. Невидимото, неуловимото в музиката, в словото, това са проявите на духа. Дето е духът, там има разширение, подем, светлина, радост, сила, простор. Когато кажем дух Святи. Разбираме съвокупност от светли духове, свързани с Бога. Те излизат от Бога по двойки. За тях именно е казано, че са направени по образ и подобие на Бога. Всички тонове са живи същества в невидимия свят. «До» е един специфичен тон само на известни разумни същества. «Ре» е тон на други същества и тъйнетата. Когато пеем гамата, ние сме във връзка с тези същества – щом пеем, те прииждат и ние се обменяме с тях. Умът и сърцето са основа на законите на пеенето. Всички, като работим едновременно, ще постигнем онова, което Бог иска. Много същества, които пеят, като мислят, мисълта върви правилно. Човек сам да мисли е много трудна работа. Като пеете, мислете, че ще ви помагат гениите на музиката. Сегашният свят само по този начин може да се избави от мъките. Хората, като започнат да пеят, ще престанат да мислят лошо. Когато Бетовен е писал своите произведения, той е имал съвсем друга идея от тази, която сегашните музиканти разбират. Той е писал върху един музикален свят, от който е правил ред преводи. Той не е казвал своята опитност, но се е мъчил това, което е горе, да го преведе на земята, да му даде по възможност най-верен израз. Това е цял един свят на тонове, но ако вие влезете в света на музиката неподготвени, там ще ви споредят най-големи нещастия. Обаче, ако взема когото и да е от вас, който има най-големи нещастия в живота, но е подготвен за музиката, и го заведа в този възвишен свят на музиката, всичките му нещастия моментално ще изчезнат, нищо няма да остане от тях. Те ще отскочат от него така, както прахът отскача от тъпана, когато се бие. Каквото нещастие или страдание да сте минали, всичко ще изчезне от вас за една секунда и тогава ще разберете колко сте били глупави, че сте се подавали на такива работи. И тогава животът ви ще влезе в друга една форма. Казвате, защо трябва да пеем? Вие трябва да пеете не защото силата е в пеенето, но чрез пеенето, чрез музиката, вие ще се свържете с един възвишен свят, отдето животът иде. Ти не можеш да бъдеш здрав, ако не пееш. Ти не можеш да бъдеш учен човек, ако не пееш. Ти не можеш да бъдеш любящ човек, ако не пееш. Това е закон, който е проверен живота. Ставаш сутрин, запей си. И да не знаеш много да пееш, да наникай си малко. За да пее, човек трябва да си представи, че всичките му работи са наред. Учити ти са на място, ушите ти са на място, ръцете и краката ти са на място. Какво има да се смущаваш от другите работи? Ако Бог ти е дал очи, той ти е дал възможност да виждаш. Ако ти е дал уши, дал ти е възможност да чуваш. Той всичко е предвидел. В главата на човека съществуват около 100 центъра, обаче до сега са известни само 40. Всеки добре развит център представлява една красива песен. Ако всички центрове в човека са добре развити и се проявяват на време, животът му е добър. А музиката, която слиза от възвишения свят, се предава именно на онези хора, у които центровете са добре развити и животът им по тази причина е добър. Това са добрите хора, хората, които имат любов в себе си. У хората без любов, лошите мисли и желания са натрупвания, които изменят състава на техните тела, изменят вибрациите на космичните течения, и тогава се образуват неправилности в техния живот, чувствата им потъмняват. И само ако вложат любовта като побуждение в себе си, те ще могат да възприемат музиката или трептенията от духовния свят. Ако вие бихте се пренесли между ангелите, които се отличават с необикновена красота и интелигентност, с особена музикалност, вие бихте чули такива песни, Такава музика, каквито нито Соко, нито Сухо можете да възприемете. Ангелите разполагат с пиана, които имат повече от 25 000 клавиши. Казвате, вярно ли е всичко това? Вземете го като един факт. Знайте, че нашата музика е едно малко отражение на ангелската музика. Като видите една малка река, вие веднага знаете, че тя е излязла от големите океани. Същото представя и нашата музика в сравнение с небесната. Тази малка река съществува по причина на Великия Тихи океан или на Великия Индийски океан. Оттам е дошла малката вода. Като слушате музиката на Бетовен, на Моцарт, на Бах, вие се чудите откъде е дошла тази музика. Музиката на всички наши велики музиканти представлява едно малко течение от музиката на небесния свят, от божествената музика. Благодарете, че са дошли тия музиканти в света, за да може през тях да протече божествената музика. И вие можете да бъдете такива проводници. От вас зависи да станете не като бетовен, Моцарт и други, но да станете проводници да протече и през вас нещо божествено. Всеки от вас може да напише поне една песен в живота си. И като запеете тази песен, работите ви ще тръгнат напред. Ако нямате хляб и запеете тази песен, хлябът ще дойде. Ако децата ви са болни и запеете тази песен, децата ви ще оздравеят. Ако нямате къща и запеете тази песен, и къща ще ви се направи. Може ли да стане всичко това? Може. Всеки човек носи в себе си известни качества, с които може да разреши всички противоречия в живота си. Ако вие бихте били добри певци, можехте да се съобщавате с другия свят. Някой казва, може ли да имаме съобщение с оня свят? Има музика, с която може да се свържете с оня свят. Индусите имат песни, с които могат да събират змиите. Но има една музика, която аз зная. Като запееш, светии отгоре слизат, ангели слизат да те слушат. Ако ти имаш една публика от ангели и светии, и след като си пял, те са останали доволни, те не ще те оставят без възнаграждение. Лицето ви ще светне. Би желал да имате одобрението на тия, напредналите ваши братя.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 Песен, музика, която не остава в пространството, не е истинска музика. Музиката, това е съединителното звено между ангелския свят и човешкия свят. Съединителна нишка е музиката и за това всички религиозни упражнения, всички духовни упражнения започват все с музика. Тя е език на духовете. Духовете познават този език. И когато вие искате да привлечете някой дух, да му действате или да ви разбере, трябва да пеете или да свирите. Музиката крие в себе си магическа сила, която трябва да се използва разумно. Колкото по-съзнателно човек пее, толкова повече може да се ползва от магическата сила на музиката. Без да подозира, той се свързва с всички разумни, възвишени същества, които му се притичат на помощ. Те се интересуват от музиката и взимат участие в пеенето или свиренето на певеца или музиканта. За да се свърже с разумния свят, човек трябва да пее с разположение и да съзнава, че не пее само той. Цялата природа пее. Човек трябва да пее, защото в пеенето има една привлекателна сила – с пеенето си той може да привлече ангелите и те ще се заинтересуват от него. Той ще им каже, аз изучавам вашата музика, искам да пея като вас. Те ще кажат, много добре, ние ще ти дадем нашето присъствие и съдействие. И тогава човек ще пее като тях. Неговите сили ще се хармонизират и каква благодат, каква хармония ще излезе от него. Ще се излива като една струя, като един извор. Някой път вие се смущавате. Не, ще се борите, вие можете да пеете добре. Ще се молите на ангелите, ще кажете, моля ви се, елате, научете ни да пеем тъй както вие пеете. Те все ще ви дадат малко от своето изкуство, поне от трошиците ще ви дадат малко. Всяка песен може да се пее силно и тихо, меко. Ако пеете силно, ще привлечете по-нищите същества. Ако пеете тихо, ще привлечете по-напреднали същества. Сега мислим, че умът е сила. Умът е връзка между разумни същества. Това е човешкият ум. Когато говоря за сърцето, разбирам, това са същества, които са развили велики добродетели. Чувствата са връзка между тях. Следователно, между моя ум и тия разумни същества трябва да има връзка, и между тия добри същества и мене пак трябва да има връзка. После, под воля, разбирам уния същества, които са добили мощната сила, които са строили света. Волята е една връзка, която ни свързва с тия силните същества. По тази сила постоянно върви този вътрешен ток. Ти трябва да мислиш тъй, че всичко може да направиш. Само така може да имаш големи постижения в света. Човек, който иска да стане музикант, трябва да се свърже с велики, гениални музиканти, които преди него са завършили своето развитие. Щом се свърже с тях, той става гениален. Ако иска поет да стане, пак е същият закон. Каквото искате в света, съществува. Той, което съществува, което е станало и от Тебе може да стане. Той, което не съществува и което не е станало, и от Теб не може да стане. Всички неща, които не стават, от две неща зависят, или че не са реални, или че връзка няма с тях. Следователно, ако не са реални, няма защо да стават. Ако са реални и няма връзка, връзката трябва да се образува. Според Мене, надеждата. Вярата и любовта – това са три велики връзки в реалността на битието, на разумното битие. Музиката изтича от човека по два пътя – през ума и през сърцето. Като мисли право – това е пеене. Като чувства правилно – това също е пеене. И като постъпва правилно – и това е пеене. С това пеене човек се проявява в духовния свят.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 Най-първо умът трябва да почне да пее после сърцето, после тялото и чак тогава устата. Така музиката е свързана с умствения, сърдечния и волевия живот на човека. Тя трансформира енергиите на ума и на сърцето. Тя е контакт, връзка между двата свята – физически и духовен. Човек не бива да прекъсва този контакт, за да не спре развитието на своя ум и на своето сърце. Чрез музиката човек предава лесно мислите и чувствата си. Музиката е най-хубавата форма на онзи живот, който човек трябва да прояви. Някои хора мислят, че може без музика. Само умрелите могат без музика, а живите – никога. Музиката е един метод за проектиране на човешките мисли, чувства и страсти от нисшия свят към висшия, за да се даде храна на причинното тяло да се развие. Пеенето, музиката, са храна за човека. Чрез тях той се развива, чрез тях той привлича и унези сили в природата, които са хармонични на него. Музиката, красотата на живота, седи в това човек да бъде в съгласие с по-напредналите от него същества. Неговата мисъл да бъде в съгласие с мисълта на тези същества. Това значи хармония, музика в мисълта. Всеки човек носи музиката и любовта в съзнанието си. Те имат своите центрове в неговия мозък, но ако не са проявени, представляват нули вън от единицата човек. Щом се проявят, те се нареждат след единицата и обогатяват човека. аз бих предпочел една гайда, отколкото една овца. Една овца ще блее, а една гайда ще развеселява хората. Като свири всички хора се радват. Да казвам, ако на тази овца не биха одрали кожата, откъде щеше ще да излезе гайдата? Често пъти от нас правят по една гайда. Да бъдеш една гайда в ръцете на един майстор не е ли хубаво? Някой път да се отсече едно дърво и да се направи една цигулка, не е ли хубаво? Може би преди 150, преди 200 години е отсечено той дърво, от което е направена една цигулка. И това дърво живее още. Виждаш го и цял ден свири за нас. Живо е дървото. Ако от той дърво не беше направена тази цигулка, щеше ли да бъде живо? По-добре е отсечено едно дърво, и от него направена цигулка, отколкото да седи някъде в гората и никой да не го знае. Нашите страдания млязат на такива цигулки. От едно твое страдание ще направят цигулка и с хиляди години ангелите ще свирят. Не е ли по-хубаво човек да страда тогава? Тогава защо трябва да роптаем, че сме страдали? Ако нашите страдания служат за повдигането на света, Страданието е на място. Почнеш ли да пееш, ти заинтересоваш висши разумни същества. Тогава те идват да помагат дори за някоя работа, която с години си желал и вършил, но все не и е вървяло. От този момент нататък в много скоро време се свършва тази работа от тях. Някои от вас сте работили в областта на музиката още в миналото, на други им куца усетът за време, не са работили върху време и ритъм. Музиката е съзнателна, разумна връзка между душите. Човек може да бъде проводник на мислите на ангелите, той може да стане проводник и на Божията мисъл, но за това той трябва да стане музикален.